Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajima'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayumiddin Amma ba'du Ikhwata al-iman Para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah jami'an Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita turkan kepada Allah Taala ta yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat, mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beraktivitas. Nikmat yang tidak terhitung banyaknya dan juga nikmat yang tidak akan mungkin kita nilai harganya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bimbingan Allah untuk menuntut ilmu agama. Yang merupakan pertanda kebaikan seorang hamba Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah. Mari kita tingkatkan kesyukuran kita dengan merealisasikan, mengimplementasikan makna syukur yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Disertai dengan banyak memuji dan memuja Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Di pagi dan di petang hari. Di siang dan di malam hari. Dalam setiap keadaan, kondisi, tempat dan waktu yang sedang kita jalani. Alhamdulillah. Awalan wa akhirat wa zahiran wa baltina. Kemudian surah dan salam. Mari kita perbanyak ucapkan. Bukan sekadar mengucapkan. Memperbanyak. InsyaAllah kita telah banyak bersolawat Tapi diperbanyak lagi Ya yeah. Ditingkatkan lagi Terutama di hari yang mulia ini Untuk Nabi yang mulia Habibina Wasayidina Wa Qudwatina Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim Ala abdika wa rasulika Muhammad Ikhutal iman Para pemirsa rahimahkum Allah Alhamdulillah, berkat kemudahan, taufik dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita telah menyelesaikan pembahasan atau syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawiyyah Rahimahullah. Semua hal itu kemudahan dari Allah. Karunia dari Allah yang tentunya sudah seyokianya kita bersyukur sehingga diharapkan dan kesyukuran tadi Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ya dari akidah al-sunati wal-jamaah menambah iman kita menjadi bekal bagi kita jadal mengarungi kehidupan dunia ini dan tentunya bekal menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala ikhutal iman parwisah rahimakumullah akan tabi kendati kita telah menyelesaikan pembahasan seputar masalah aqidah atau kita sadu dari kitab al-aqidah tahawiyah tentang aqidah al-sunati wal-jamaah tentunya pembahasan akidah tidak akan pernah berakhir pembahasan akidah tidak akan pernah selesai ya bahkan pembahasan akidah merupakan bagian ya, pembahasan permasalahan yang selalu menyertai hidup kita karena tiada arti kehidupan tanpa akidah <tuh> Tiada makna dari kehidupan jika akidah seorang tidak benar. Tidak ada arti ibadah seorang jika tidak dibangun di atas akidah yang benar. Akidah yang mencakup seluruh keyakinan, keimanan terhadap perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah. hikah al-iman marab min sarahi wa kubullah kemudian kita melihat ya begitu jelas pembahasan akidah yang telah dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala dalam al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah dalam segala permasalahan, keimanan, aqidah, tauhid, Sehingga tidak menyisakan bagi seorang pun ya, setelah datangnya Al-Quran. ya Datangnya hadis. Kemudian penjelasan para ulama tentang perkara aqidah yang telah mereka kumpulkan. Yang mereka telah ya, tulis dan jelaskan. Di dalam kitab-kitab dan karya-karya tulis mereka. Tugas kita untuk mempelajari. Tugas kita untuk membaca. Agar kita semakin yakin. Kita semakin termotivasi untuk terus memegang teguh kebenaran. Agar kita semakin waspada. Kerana banyak pemikiran-pemikiran Banyak pemahaman-pemahaman Banyak Metodologi Ideologi Pemikiran Yang Menemba di masyarakat Yang Mengatasnamakan Islam Atas nama kan, kira sunati wal jamaah. Tapi bila diteliti, bila dibaca, bila dicermati dan diperhatikan sumbernya, dalilnya, pemahamannya, sungguh sangat jauh dari apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, perbezaannya bagaikan timur dan barat bagaikan langit dan bumi nah tatkala seseorang tidak mengetahui akidah yang sahih maka dia akan terkecoh dia akan tertipu dia mengira ini keimanan akidah yang benar ternyata apa yang dia pelajari yang dia yakini adalah akidah yang batil akidah yang menyimpang dari akidah Rasulullah, akidah para sahabat, akidah ahli sunnati wal jamaah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Imam ahli sunnati wal jamaah. Ya. Termasuk dalam hal ini secara khusus akidah kepada Allah keimanan kepada Allah yang merupakan landasan utama seluruh rukun iman mengenal Allah Rab yang kita ibadati ikhata'l iman oleh karena itu melihat begitu banyak ya, menyebar di kalangan masyarakat pemikiran-pemikiran yang menyimpang tentang akidah kepada Allah tentunya hal yang demikian itu merupakan efek negatif dari ilmu-ilmu kalam dan filsafat yang mereka memaksakan akal dan logika mereka dalam pembahasan-pembahasan tauhid, uluhiyah atau teologi muncullah berbagai ya, corak ragam warna-warni pemikiran yang semuanya itu kata Nabi SAW Halika Binasa Sesat Illa wahidah Al-firqatun najiyah Golongan yang selamat. Maka kita ingin mengetahui Kenapa mereka selamat Apa rahasia keselamatan mereka bagaimana aqidah golongan yang selamat itu yang mereka dikenal dengan ahli sunnati wal jamaah al-firqatun najiyah ashabul hadith al-ta'ifah al-mansurah golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah mahiya aqidatuhum fil fillah Ya. Bimana akidah mereka tentang Allah Ikhutal Iman Ya Oleh kerana itu Penting bagi kita untuk Mempelajari akidah Untuk lebih dalam lagi Secara khusus tentang Ma'rifatullah mengenal Allah Oleh kerana itu Kajian kita Ya melanjutkan Edisi aqidah al-sunati wal-jamaah maka pembahasan kita mulai hari ini tanggal sekarang tanggal 16 Muharram 1442 Hijriah di awal tahun Hijriah ini pertempatan 4 September 2020 pada hari Jumat kita memulai mengkaji membahas menjelaskan aqidah ahli sunnati wal jamaah fi tauhidi al asma' wa sifat aqidah ahli sunnati wal jamaah di dalam mu'imani atau tentang aqidah tentang tauhid al asma' wa sifat nama nama Allah dan sifat-sifatnya ikhwata iman para pemisar rahimahumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk membahas menjelaskan memahami akidah yang benar akidah yang sahihah al-mabniyah al-kitab wa sunnah yang dibangun di atas al-qur'an dan sunnah ala fahmi salafil ummah berdasarkan pemahaman Para Sahabat, Tabiin, Atba'ul Tabiin, wajahatil Dinih, hingga Yuminahadh dan Imam Imam, kaum Muslimin, ahli Sunnah sampai detik ini, sampai saat ini. Ikhwaul Iman, Barulah Sallallahu Kemungkinan ada yang memiliki persepsi atau menyatakan. Kenapa hal ini dibahas? Ya. Dengan berbagai perbedaan-perbedaan pendapat dari kelangan Ahlul Kalam, sekte-sekte ya. yang lain memiliki pemikiran. Ya. Dengan pernyataan kebenaran itu tidak ada yang absolut, boleh jadi seorang meyakini begini, itu hak dia yang lain memiliki pemikiran tentang akidah dia kenapa harus disatukan akidah siapa yang memaksa mereka harus memiliki akidah yang satu atau satu akidah yeah. bukankah pemahaman Islam itu luas bukankah Islam itu toleransi berbagai alasan mungkin yang muncul di benak pikiran kita kenapa kok hirup Perdebatan sana sini tentang Allah, apakah Allah di atas aras atau tidak, Allah tinggi atau tidak, atau punya tempat macam-macam istilah yang muncul, ya yeah. perdebatkan dan dengan berani sebagian menyatakan pernyataan yang dusta atas nama kan ulama Islam. jadi kekacauan dalam perkara akidah tersebut muncul disebabkan kena berbicara yang berbicara tentang akidah tidak memahami secara benar konsep akidah ahli sunnati wal jamaah yang wajib diyakini tentang Allah secara khusus dan perkara akidah secara umum kerana dia tidak kembali pada Al-Quran tidak kembali kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak kembali kepada ulama-ulama ahli sunnah di dalam mengetahui, mempelajari dan menjelaskan akidah tersebut. Ikhtaliman wa srahimakumullah. Perkara akidah ini perkara yang telah baku. Dalam artian tidak ada sesuatu yang baru dalam masalah akidah. Tidak ada rana untuk berisytihad. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk semata-mata hanya menggunakan logika dan akal. Tidak boleh bagi kita untuk merekayasa Atau Memahami akidah Sesuai dengan selera kita Atau kearifan lokal Kata mereka Kan tetapi akidah Hanya satu Akidah yang diturunkan oleh Allah itu suatu yang diyakini Yang wajib diimani dan diyakini Tentang Allah Itu dari dahulu Sampai Nabi yang terakhir Akidahnya sama Hanya yang membedakan syariat yang diwala Rasulullah SAW Rincian tentang akidah itu semakin banyak dan sempurna. Akan tetapi secara umum prinsip utama akidah ya tidak ada yang berbeda. Beriman kepada Allah iman kepada syariat Allah kendati sesuai ya dengan kondisi setiap zaman dan waktu manusia yang hidup zamannya bahawa syariat tersebut benar datang dari Allah mengimani para Rasul dan mengimani perkara-perkara yang berkaitan dengan iman di yaumil akhir iman di yaumil akhir tentang Allah tentang syariat tentang apa tentang yaumil ma'ad yaumil akhir ini tiga landasan utama ya yeah. tiga landasan utama ini mengenal Allah mengenal syariat Allah itu ditutupnya para rasul mengenal kejadian perkara perihal dan ahwal yawmul qiyamah tempat manusia kembali Allah Rabb yang diibadati Allah, Rab yang kita cintai, yang kita ibadati Ini yang pertama, prinsip dasar yang pertama Ini tujuan utama Selain itu, tidak akan mungkin manusia Bisa mengetahui hal yang demikian itu Kenal kepada Allah dengan perasaan dia Dengan pikiran dia Dengan akal dia Tidak mungkin, tidak ada jalan untuk sana Maka diutuslah para Rasul Untuk menjelaskan Diturunkanlah kitab-kitab Dan secara Spesial Secara khusus Dalam Al-Quran yang urusan kitab yang terakhir Maka ikhwata iman Silakan baca Al-Quran Dari al fatihah Sampai An-Nas Ya. 114 surat. Ya. Tidak satu pun dari lembaran-lembaran mushaf tersebut kecuali di sana ya terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Naam. Terdapat di sana nama-nama dan -nama, sifat-sifat Allah. Bahkan perintah untuk mengenal Allah. Kenapa demikian? agar manusia hamba yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah mereka kenal kepada zat yang diibadahi siapa yang diibadahi enggakkan mungkin mereka merekayasa karena itu di luar alam nyata kita di luar alam yang kita hidup di dalamnya kena ada di sana Khalik sang pencipta dan makhluk yang ciptakan ya Allah tentu di luar alam ini akal tidak tembus untuk hal itu maka rahmat Allah menuntut untuk mengutus para rasul menurunkan alkitab ya dan mengakhirinya menutupnya dengan Al-Quran Dalamnya terdapat penjelasan Naam, roh yang kalian ibadati itu Sifatnya begini, begitu dan seterusnya Oh iya Kita kenal Maka semakin bertambah Kecintaan kepada Allah Yang pertama Yang kedua Maka Dutus Rasul tadi, ini jalan Kita memiliki tujuan Nah untuk sampai kepada tujuan Mana jalannya? Apa rambu-rambu dan aturan protokol-protokol yang harus diperhatikan Agar sampai pada tujuan Datanglah para Rasul Dan Allah ya Kirim kepada mereka atau turunkan kepada mereka Syariat Ini yang menuntun kita Ini yang menjelaskan jalan hidup kita Taib setelah kita sampai dan manusia pasti akan mati tidak yang kekal ya dari dahulu sampai sekarang terus generasi demi generasi manusia silih berganti semua akan sirna semuanya tapi apakah akan sirna begitu saja tidak jelas kemana kembalinya mereka Hah? hanya perputaran roda kehidupan yang membinasakan mereka tidak demikian Tentu itu sia-sia belaka Maka Mereka harus tahu Setelah mereka mati Setelah mereka Capek di dunia beribadah Sampai mereka terbunuh Dengan Pertahankan kemuliaan Kemudian tidak ada hasilnya Sia-sia belaka mustahil Mustahil Ya. Dalam usaha ya manusia di dunia ini suatu yang tidak masuk akal. Dia kerja capek, berusaha, enggak ada hasilnya. Kalaupun telah berhasil, enggak dinilai sama sekali. Dalam pandangan manusia, suatu yang tidak pantas dan tidak bijak dan tidak masuk akal. Tidak masuk akal sehat maksudnya. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin yang menciptakan, meminta kami untuk beribadah diutus para Rasul, kemudian semestinya tidak ada hasilnya, berakhir semua begitu sia-sia belaka? Mustahil dalam ilmu Allah, Al-Alim, Al-Hakim, yang Maha berilmu dan bijaksana. Maka di sana ada tempat kita kembali, akhirat ada alam akhirat dan itu sama sekali tidak akan mungkin tembus dengan pandangan kita dan akal kita maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal itu sejelas-jelasnya tidak satu pun yang tersisa sejelas-jelasnya dan landasan utamanya al-iman bil ghaib sehingga Allah jelaskan Landasan utamanya iman bil-ghaib Yuk minuna bil-ghaib Mulai manusia Ya Meninggal Masuk alam kubur Bahkan sebelumnya Kejadian-kejadian ya Sebelum kiamat Alamat usah Setelah itu Mereka di alam barzah Sampai terjadi kiamat Kemudian bangkitkan Dihadapkan kepada Allah, ada timbangan, ada hisap, ya, ada jalan, ada lampu atau cahaya menerangi di akhirat kena gelap gulita tiada cahaya. Kau dah mereka digiring, ya, kepada tempat, ya, tujuan mereka yang terakhir. Itu selama-lamanya mereka hidup di sana jannah, surga bagi yang soleh, yang taat, yang beriman neraka wal-iazubillah bagi yang kafir, yang fasih dan yang lain yang jelek-jelek semua, yang batil semua itu dijelaskan dan itu semua hak jika Allah tidak menurunkan Al-Quran dan tidak mengutus para rasul tidak seorang pun yang bisa mengenal hal itu. Yuk minuna bil qayb. Ikhatul Maka pembahasan akidah, pembahasan yang tidak akan pernah ya, jiwa ini bosan untuk mengkaji dan membahasnya. Benar. Dan bagus seorang mempelajari ilmu agama, din Perkara masalah fikih, bagaimana solatnya, bagaimana taharah solatnya, zakatnya, puasanya, ya, yeah. dan hukum-hukum yang lain. Nah, dia belajar terus mengikuti jenjang-jenjang pendidikan akademisi. tahapan demi tahapan dilewati tapi bila semua tahapan tersebut dipelajari bertahun-tahun mempelajari capek, letih apalagi zaman sekarang ini untuk meraih ya, gelar akademisi bertahun-tahun dimpelajari tapi akhir berujung kepada suatu ya, kondisi dan keadaan sampai dia tidak kenal kepada Allah tidak kenal kepada Allah buktinya dia tidak tahu sifat-sifat Allah bagaimana akan kenal kepada Allah dia tidak tahu di mana Allah Ya, tidak tahu dia Rab yang diibadati di mana dia berdoa setiap hari setiap saat tidak tahu, berdoa ke mana dia berdoa kendati fitrahnya yang masih selamat itu ya mengingkari perilaku dan pernyataannya karena fitrahnya sesungguhnya dia kenal kepada Allah tapi karena akal pikiran yang telah diracuni oleh berbagai syubah-syubahat terselimuti fitrah tadi melenceng dia kerana tidak mikir akan datang saat dan waktunya dia terpaksa mengakui kebenaran fitrah dia Mau atau tidak sadar atau tidak ya, dia akan pasti mengharapkan zat yang maha tinggi Mustahil, ya dia itu mengharap pada sesuatu yang tidak jelas mustahil. Maka secara spontanitas dia akan mengangkat tangan, akan berikan isyarat, ya. akan melihat, ya kenapa? Kena dia kenal fitrahnya, bahawa dzat yang dia ibadati, dzat yang memohon di pagi hari, di sore hari di malam dan siang hari untuk kesempatan dan keadaan maha tinggi di luar alam ini ya bagaimana kita kenal kepada Allah yang dalam ungkapan yang sudah familiar di kalangan manusia tidak kenal maka tidak sayang Tidak kenal maka tidak cinta Tidak cinta Tidak akan patuh Tidak akan berkorban Berkorban dan berkorban Kenal untuk apa dia? Melakukan sesuatu Yang tidak dia cintai Dan dalam Kehidupan kita Kehidupan yang real, kehidupan yang nyata Fakta bahwa seorang melakukan suatu karena dia menyukai sesuatu itu. Itu prinsip dasarnya. Kendati pun dia melakukan dari paksa, tapi kesi akan berbeda. Dia bisa ya, menampakkan dia melakukan tapi hatinya sesungguhnya ya mencela ya dan tidak merestui. Tapi tidak ada yang tahu ikhotul iman oleh karena itu saya melihat ya di kondisi terjadinya guncangan dalam akidah sebagian kaum muslimin ya dan munculnya berbagai pemikiran-pemikiran menyimpang dalam memahami perkara yang paling mendasar ini yaitu tauhid kepada Allah dan semakin terbukanya berbagai media dan sarana untuk mentransfer informasi, mendapatkan data, maka sudah coyok ianya, seorang muslim lebih bersungguh-sungguh untuk memberikan kepada kaum muslimin penjelasan tentang akidah yang sahiha yang menjadi bekal kehidupan mereka. Ikhu iman para pemirsahibakumullah. Sengaja di awal pertemuan kita tentang pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah fi asma wa ini saya sampaikan mukaddimah ini agar kita semakin paham. Agar kita semakin sadar bahawa pembahasan akidah keimanan kita tidak ada di sana kesempatan untuk tawar-menawar tidak ada kesempatan di sana untuk saling tukar-menukar tidak ada kesempatan di sana saling toleransi dalam akidah la al Ya seribu lah pemasalan ini telah baku, selesai tidak perlu anda mencetuskan akidah yang baru tidak perlu anda menyatakan pernyataan-pernyataan yang menyimpang tentang aqidah. Itabieh ma yuhailee kanu Rabbi. Ikuti yang telah diwahyukan oleh Allah kepada anda. Ikuti Rasulullah. Ikuti Al-Quran. Ikuti Rasulullah. Ikuti orang yang telah dijamin masuk surga. Kamu hajin wal ansar. Anda selamat. Bahawa oh, tidak anda celaka Allah yang mengatakan begitu Rasul mengatakan begitu Bukan saya Ya Siapa yang mengikuti sahabat Mengikuti jalanan beriman Mengikuti Al-Quran Dia beruntung Yang menyimpang Yang menyisihi Celaka dia Fa in amanu bimithli ma amantu faqad ihtaduju kama irka beriman seperti berimannya kaum berpasahabat kalian apa mereka akan mendapatkan hidayah Fa in tutiuhu tahtaduju jika mereka mentaati kalian mentaatinya itu siapa rasulullah kalian akan mendapatkan hidayah Fa la yashaqqir rasul badma tabayyana lahu alhudaa yatbi' ghaira sabilil mu'min jahannama wa sa'a orang yang menentang rasul setelah datang petunjuk baginya petunjuk yang nyata terang benderang ya kemudian dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman sabilul mukminin Allah palingkan dia artinya Allah biarkan dia dia mau ke mana sih silakan ya enggak dibimbing oleh Allah silakan karena Anda telah menyelisih anda telah mengingkari sesuatu yang telah nyata. Datang ke barang tidak mau diikuti, ya sudah, Dibiarin Allah subhanahu wa ta'ala. Barangsa rahimakumullah, tak Allah membiarkan seorang hamba, tidak dibimbing, pasti celaka, binasa. Enam. Kemudian, di akhirat, muslihi jahannam. Masukkan ke neraka jahannam karena yang sesat yang celaka ya jahanam tempatnya baik itu mungkin dia kekal kena kafir dia atau dia diazab dulu kenapa dosa maksiat bidah pemikiran yang sesat dia miliki karena semua kesesatan tempatnya di neraka Naam Rasul mengatakan telah ku tinggalkan di atas jalan yang lurus masalah akidah masalah ibadah akhlak lengkap semuanya Ya Kemudian kata Rasul la yaziwa anha illa halik gak ada yang menyimpang dari jalan yang lurus tadi halik ish ma'ana halik celaka binasa sesat ini prinsip nah ikhudal iman para pemirsa rahimahkumullah taib pada pertemuan perdana ini tentang masalah akidah al-sunnati wal-jamaah fi Tauhid al asmai wal-Sifat, aqidah ahli sunnah wal-jamaah. Perhatikan kalimah ini ahli sunnah wal-jamaah. Nah, kalau kita ingin menambahkan mungkin ashabul hadis itu ya, atau aqidah as-salafus salih wa ashabi dan para pengikutnya fi tawhidil asma' wa sifat, akhidah para salafus salih, dan para pengikutnya, dari ahli sunnati wal jama'ah, tentang tawhid asma' wa sifat. Itu semua ungkapan redaksi yang menunjukkan pada makna yang sama, tidak ada perbedaan. Tapi mungkin kita, menggunakan istilah ahli sunnati wal jama'ah, agar kita mengerti siapa itu ahli sunnah? man hum ahli sunnati wal jama'ah, pertanyaan yang benar kita, man hum ahli sunnati wal jama'ah, Baik Tentunya kita akan mengenal mereka Dengan mengenal akidahnya Nah Kenapa kita harus mempelajari asmaul wasifat Kembali saya sampaikan Kemungkinan punya persepsi Kok rumin amat si agama ini Usili banget Sampai seperti itu Enggak Ini agama yang mudah Agama yang ringan Ya, apalagi tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembahasan yang ringan. Bukan berat masalah akidah ini. Muncul persepsi bahawa pembahasan akidah berat. Tentang masalah sifat berat. enggak ringan. Persepsi itu muncul. Ya, Tadkala. Motoda yang diikuti dalam akidah. Bukan motoda Al-Quran dan Hadis. Tapi Ahlul Kalam dan Filsafat. Ya. yang menolak Al-Qur'an, yang menolak hadis, yang mentakwil Al-Qur'an, yang mentakwil hadis, yang mengatakan hadis ahad enggak bisa diterima dalam akidah. Dari mana pemikiran seperti itu? Pernahkah sahabat mengatakan ya? Tentang masalah yaumul akhir kebanyakan banyak hadis-hadis tentang masalah yaumul akhir tentang hadis tentang sifat-sifat Allah. Pernahkah para sahabat mengatakan Rasul ini hadis ahad ya Rasulullah enggak bisa sama akidah? pernahkah? enggak pernah? Mereka mengatakan samiana wa ataana. Jadi pembahasan tauhid ya. Kenapa semakin rumit? kena tauhidnya tidak berdasarkan wahyu. fikirnya tidak berlandaskan qala Allah wa qala al Rasul tauhid yang berlandaskan pikiran logika akal ya khayalan mimpi ya dan berbagai landasan-landasan akidah itu yang membuat rumit itu yang membuat berat itu yang membuat kepala pecah bahkan sampai ada yang bingung dia semakin belajar kok bingung Ia masalah apa ini? sampai kata Imam Ghazali, Abu Hamid Ghazali yang dia ahlul kalam yang dia ahli dalam ahlul kalam dia mengatakan yang paling banyak bingung di akhir kehidupannya ahlul kalam kata dia. Ya, asadul nasi syakkan, ya, atau akhirul nasi hairatan ahlul kalam. Dia ahlinya ahlul kalam. Tapi, jadi jalan yang ditempuh, mutaulan diikuti dalam akidah bila diikuti dengan main akal-akalan saja. Berlogika, logika yang telah rusak, yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, yang bersumberkan teori-teori filsafat, kemudian diadopsi oleh ahliul Kalam, kemudian berusaha diislamisasikan, berusaha untuk dikoneksikan, seolah-olah ini ilmu Islam lah itu pemikiran bukan ilmu yang turunkan oleh Allah naam dalam Islam akal harus digunakan karena kalau tidak berakal tidak bisa memahami syariat kalau tidak berakal tidak wajib bersyariat kenapa? saqata anhu takalib Gugur bagi dia tidak punya akal syariat untuk orang yang sadar bukan untuk orang gila tapi tak kalah akal Akal semata yang digunakan untuk beragama Ya, rusak akal tersebut Itulah konsep Ahlul kalam Orang-orang filsafat Ya, kaum liberal Sekuler Orientalis Ya Yang mempelajari Islam Tapi dengan metodologi orientalis metodologi pusat-pusat studi Islam di barat sana mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis dan mencari, mempelajari Islam tapi logika-logika teori-tori filsafat ahlulah itu mereka kembangkan, jadilah sebuah ilmu, studi Islam teologi, usulud din dan macam-macam istilah Sampai pun masalah studi hadis sendiri, ilmu hadis bukan dia, studi ilmu hadis yang dikembangkan oleh ahlul hadis ulama Islam tapi studi hadis Islam sesuai dengan pemahaman konsep ya orang-orang orientalis al-mujtashrikun dalam bahasa Arabnya orientalis naam ya jika demikian, maka tidak aneh ya kalau yang jubulan-jubulan yang dari barat tersebut bercantang Islam Ya, begitu. Dia yang memahami Islam sedang konsep barat. Sedangkan konsep barat. Konsep non-Islam. Bukan konsep Al-Quran. Bukan konsep Hadis, Bukan konsep ulama Islam. Bukan konsep Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kaum muhajirin. Bukan konsep kaum tabiin. Bukan konsep Atbab uttabiin bukan konsep imam yang empat, bukan konsep imam Bukhari Muslim. Ya bagaimana tidak akan sesat? Bagaimana tidak akan nyeleneh dan aneh? Muncul pernyataan pernyataan yang aneh, tapi dikemas dengan kasing kemasan ya kasingnya ilmiah kata mereka. Ini yang ilmiah. Hana Allah ilmu bagaimana yang seperti itu. Ikhotul iman, itulah sesungguhnya yang dikembangkan di banyak perguruan tinggi Islam tentang studi sah atau usuluddin. Teologi. Yang dipelajari filsafat, bukan usuluddin landasan Islam, teologi filsafat yang dipelajari. Ya. Ikhotul iman rahimakumullah, ini pembahasan panjang. Ya. Sepertinya Kebahasan kita ya seperti bangku kuliah saja begitu ya, tapi tidak ada masalah. Mang kita harus seperti itu, serius dengan data dan bukti. Tidak ya ngomong atau asal ngomong tapi tanpa bukti. Nah, ikut aiman, bismillahirrahmanirrahimakumullah. Tapi sekarang kembali ke beberapa pertanyaan yang tadi diutarakan. Kenapa harus kita pelajari? Ya tentang hal ini, tauhid asma wa sifat ada apa? Nah. Ya, kembali saya katakan kena terjadi carut marutnya dalam masalah pemikiran tentang hal ini, tentang asma wa sifat secara khusus. Ikhu ta'liman wa israhikumullah. Ya. Kita memaklumi dan yakin, saya yakin-yakin. Bahwa landasan utama keimanan kita adalah iman kepada Allah iman kepada Allah ini semua meyakini kaum mu'minin tidak ada keraguan kepada hal ini kerana mereka mengatakan amantubillah ya yeah. ashadu alla ilaha illallah syudana muhammad rasuluh wakun iman an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yumi al akhir wa an tu'mina bil qadar khidu al -sharih. Ya, alladzina ya. amanu amilussalihat yu'minuna ya mereka beriman kepada Allah. Aminu amanu wa rasuli. Dalam banyak ayat dan hadis ya, ini tidak diragukan. Akan tetapi, كيف yashihhu wa yatimmu al-imanu billah. Bagaimana iman itu benar dan sempurna kepada Allah? Ini menjadi permasalahan ikhut ikut iman seorang dalam beriman kepada Allah tidak akan sah dan sempurna imannya tidak akan sah dan sempurna imannya dua kalimat sah dan sempurna kecuali bila mengimani tiga perkara yang wajib diyakini oleh setiap individu muslim yang pertama iman bahwa Allah Rabbul Alamin Sang Pencipta yang pertama yang menciptakan, yang mengatur yang memberi rezeki yang hidupkan, yang matikan Ya. Itu adalah Allah Tabaraka wa Taala, rububiyah Allah. mengimani keberadaan Allah. Ya. Ikhatul iman, para serahimakumullah. Ini yang dikenal ya, keimanan tentang rububiyah. Yaitu tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah Tabaraka wa taala yang memiliki nama-nama yang terbaik Asmaul Husna dan sifat-sifat yang maha sempurna. Dia kenal, dia pelajari, dia yakini, dia imani bahawa Allah yang menciptakan alam semesta ini memiliki nama walillahil asma'ul husna memiliki sifat walillahil mathalul a'la sifatul ula memiliki sifat naam ini dikenal dengan Tauhid al asma'i wa sifat yang ketiga meyakini, mengimani bahawa Allah yang Rabbul Alamin yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna itulah yang berhak dicintai diagungkan dan diibadati sehingga kita persembahkan diri kita, lahir batin, hidup mati kita kepada Allah itulah yang dikenal dengan Tauhid al -uluhiyya. Nah, Ini semua perkara ini telah tertera dalam Al-Quran Baca Al-Quran waika muslimin Tapi ingat dalam membaca Al-Quran Jangan sekadar ingin menghatamkan saja Ini tradisi khataman Tapi tidak paham Allah mengajak kita untuk berfikir untuk mentadabur menghayati bacaan Al-Quran tersebut maknanya kerana tujuan utamanya adalah makna huruf-huruf Al-Quran dirangkai kemudian menjadi kalimat, ayat itu mengandung makna bukan sekadar hanya kalimatnya saja Nah, membaca kalimat dan hurufnya berpahala <tuh> tapi tujuan utamanya adalah makna. Itu dibaca itu. Mulai dari pertama kita baca, sudah kita temukan hal itu. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim <coughs> waladhdallin Dibaca Dan muslim, yang namanya muslim mukmin yang salat ya yeah. Muslim yang salat Ya. Loh. Kalau enggak salat namanya muslim juga, set. Nah, ini masalah ini. Kok ada muslim enggak solat gitu ya? Muslim yang bagaimana itu? Oh, muslim KTP-nya. Enggak pernah solat selama hidupnya, mengaku muslim begitu. itu namanya muslim di KTP-nya. Tapi, apa tidak pernah solat ya pantas. Enggak akan kenal kepada Allah kau enggak pernah baca Al-Fatihah tapi yang solat lima waktu sehari semalam setiap rakat dibaca Al-Fatihah kau dibaca begitu saja tanpa menghayati tak kala mengucapkan Alhamdulillah mubasyarah langsung Allah yang semua nama-nama dan sifatnya kembali kepada Allah Rabbul Alamin Rab, alamin Semua alam semesta ini Selain Allah Itu alam semesta ini Dan Allah Rabnya yang menciptakan Itu kita yakini Itu yang rububia tadi Itu yang rububia tadi Iya Kemudian Baca lagi Alhamdulillahirrabbilan Ar-Rahmanir ya rahmanir Ar-Rahim Dua Dari asma'ul husna Yang kedua-duanya diambil Menunjukkan pada sifat rahmat Tapi yang satu Lebih spesial lagi Lebih khusus Ada rahmat yang luas Ada yang spesial Rahmat yang luas Untuk alam semesta ini Ya Ar-Rahman Tapi Tawir Rahim Spesial Orang beriman Berarti rahmat itu apa? Sifat atau nama? rahmat sifat atau nama sifatnya rahman itu namanya rahim nama nah baik, berarti apa ini Allah yang Rabbal Alamin itu punya sifat punya nama makanya dipahasakan oleh para ulama tauhid asma wa sifat agar kita lebih mudah memahaminya ya yeah. Tayib dan istilah tauhid sendiri istilah yang syar'i, ya, tauhid, ya, kena rasul, sebagaimana yang dijelaskan, ya, dalam hadis, ahlabi tauhid, tauhid jadi istilah tauhid itu istilah yang syar'i, gitu ya, bukan yang diadakan oleh para ulama, ya, tayib, baca lagi terus. Warahmanur Rahim. Malik Yawmiddin. Malik nama Allah juga. Ya. Malik. Yang menguasai kekuasaan. Ini juga menunjukkan kepada rububiyah Allah. Tapi juga menunjukkan pada nama Allah. Karena malik nama Allah. Rububiyah. mulk Kekuasaan. Kerajaan. Itulah perbuatan Allah. Maka kembali kepada rububiyah juga. Taib. Udah rububiyah disebut nih, Udah. Kemudian setelah itu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Taib Setelah itu kita sebut semua Dipuji Allah Baru setelah itu kita menyatakan berikrar Bahwa Allah yang Rabbul Alamin Yang memiliki nama dan sifat-sifat Ar-Rahman Rahim Malik Yomiddin Taib Setelah itu kita berikra Iyaka na'bud Iyaka na'bud Ibadah bahawa ibadah itu hanya milikmu ya Allah kena engkau ya Allah Rabbul Alamin yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna tadi iya kena abud hanya kepada engkau ya Allah ibadah ibadah dalam bahasa haranya uluhiyah ibadah ya'buduh alihaya'lahu ilahatan uluhiyatan ibadah ya'buduh ibadatan ubudiyah naam Iyyaka na'bud. Maka untuk memudahkan ulama istilahkan tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Iyyaka na'bud. Hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah, beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Ku iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan Ya Allah, ya Allah engkau Rabbul Alamin. Yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna tadi, maka kami hanya mempersembahkan diri kepadaMu ya Allah. Kenapa demikian? Kan dalam ayat sebutkan: kul inna salati wa nusuki wa mahiyaa wa mamati. Untuk siapa? Lillah, Rabbil alamin. Ya Rab, alhamdulillah. Surah Al Fatihah begitu. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kemudian kita berikrar kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillah Rabbil Alamin Ya Subhanallah Redaksin saya Alhamdulillah Rabbil Alamin Lillah Rabbil Alamin Subhanallah Itulah makna Dari pada yang kita ucapkan Ya Stein, Ya Allah ibadah ini Ya Allah Nakkan mungkin kami bisa lakukan Ya Allah Jadi dengan pertolongan engkau Ya Allah Maka hanya kepada engkau Kami mohon pertolongan Baru setelah itu Kita mohon hidayah Pada jalan yang lurus tadi Setelah berikrar Allah Milii Rabbul Alamin Asma' wa sifat Ubudiyah Baru memohon kepada Allah Maka doa yang paling utama Cara berdoa yang benar Puji Allah dulu Dengan nama-nama Dan sifat-sifatnya yang mengandung makna kecintaan makna berharap dan takut kepada Allah baru setelah itu ibadah berdoa kepada Allah sertai dalam ibadah kita ia kanestain ihdinas syaratan mustaqim ihdinas syaratan mustaqim tunjukikam ya Allah kepada jalan yang lurus jalan yang lurus jalan siapa? jalan orang mengapkan nikmat. syaratan ladhina an'amta siapa? yang mereka yang bertauhid tadi ilmu ibadati Allah siapa mereka? para nabi, para anbiya ya al-anbiya wassiddiqin wasyuhada wassalihin itu mereka itu jalan mereka nikmat kerana mereka beribadah kepada Allah mentauhidkan Allah bukan jalan orang yang sesat bukan jalan orang yang dimurkai Kamu Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan nasara beramal tambah ilmu sesat murkali Allah jelas jadi bukan rekayasa. Ya. Itu bukan rekayasa para ulama. Oh tauhid sampai mengatakan oh ini trinitas kayak orang Nasoro aja trinitas. Tiga tauhid. Trinitas. Subhanallah. We nak. Kemana Anda selama ini enggak baca Al-Qur'an? Enggak baca Al-Qur'an. Enggak memahami Al-Qur'an. Yang satu tauhid yang satu syirik Anda samakan. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kufur mengatakan trinitas. Allah mengatakan in tahu khairul lakum. Hentikan keyakinan seperti itu, lebih baik bagian kata Allah. Lalu kita mau tauhid akidah mengikhlaskan ibadah kepada Allah disamakan dengan trinitas. Yang satu Allah katakan ini kufur. Yang satu ialah kan ala din. Yang terkandung dalam surah yang paling utama dalam Al-Quran. A'zamul Quran. A'zamul surah Al-Quran al fatihah Yang paling besar. Yang paling utama. Surah Al-Fatihah. Itu kandungannya. Maka ini bukan rekayasa para ulama. Di abad-abad 8 para sahabat dah memahami cuma mungkin istilah tauhid maka maksud Tauhid, uluhiyah rububiyah asma wa sifat ya kan mereka dah faham yang seperti itu tapi kena kebodohan kita jauh dari sumber ilmu istilah-istilah agama -istilah banyak yang tidak kita fahami dimudahkan tapi kemudian terus dengan istilah yang syar'i bukan juga istilah-istilah ahlul kalam yang enggak jelas ya tauhid keimanan tauhid asma wa sifat tauhid uluhiyah rububiyah nah Infaq talima rahimakumullah. Nah, ini yang harus dipahami. Beginilah kita harus ya berakidah, jangan akal-akalan. Ya, mereka yasa akal-akalan, omong kosong, berpil sapat dalam akidah Subhanallah. Akidah wahyu dari Allah, pil sapat akal manusia yang telah rusak akal yang tidak beriman dari kelanggan para filsafat Yunani kuno, Aristoteles Sokrat dan yang lain-lainnya ya, atau filsafat filsafat dari bangsa India dan sebagainya banyak nah itu yang dijadikan ilmu, itu yang diadopsi itu yang dipelajari kemudian munculan Islam ilmu kalam membahas masalah akidah teologi dengan main akal-akalan muncullah berbagai sekte pemikiran, jahmiah mu'tah mu'tila ya mu'tazilah dan yang mengikuti mereka na'udzubillah min zalik semoga Allah menyelamatkan kita dari hal yang demikian itu ini sebagai muqaddimah ya insyaallah jika kita masih uh, diberi umur oleh Allah untuk hidup pekan yang akan datang ya kita akan lanjutkan tentang ahamiyah keutamaan mempelajari tauhid al-asma'i wa sifat demikian ya mudah-mudahan bermanfaat dan semoga insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita simak terus dari pembahasan di setiap Jumat pagi ini dan tadi merupakan muka adimah dari pembukaan atau pembahasan asma'i wa sifat ini dan ya mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita yang bermanfaat dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi anda para pemirsa tuan bertengkar yang ingin bertanya, silahkan anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat di nomor 0819896543 atau anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Nam yang pertama mungkin kami berikan kesempatan silahkan bagi anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon di 021 823 6543 halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Roja. iya dengan siapa di mana ya. ibu uh, saya dari ibu Yuni dari Jakarta Pusat silahkan ibu Yuni pertanyaannya ya, langsung mau tanya salam salamualaikum Mustad assalamualaikum iya ya, silahkan Ya, ini mengenai asmal ya. Apakah ada dalilnya bahwa kalau kita menghafal uh, asmal husnah itu akan ada diberikan syurga uh, nantinya. terus kemudian yang kedua. Hmm. Husna itu akan ada ya, silakan. Ya, yang kedua, apakah kita boleh uh, Menzikirkan dengan asmal husnah itu? Mohon ba penjelasannya Ustaz. Baik Jazakallah. Nah, terima kasih banyak untuk Ibu Yuni yang berada di Jakarta Pusat. Silakan ustadz dua pertanyaan mengenai asma wasifat ini. Nah, Hai. <tuh> uh, Shukran kepada Ibu Yuni ya, Barokloh Fik dan kepada seluruh para pemirsa di mana saja dan juga para pendengar di mana saja berada Barokloh Fikum Jamiyah. Pertanyaan pertama, apakah ada dalil yang menjelaskan bahawa bila menghafal, ya, kemudian uh, asmaul husna, apakah seorang akan masuk surga? Nah, jawabannya, na'am ada dalil yang menjelaskan hal itu. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna lillahi bahawa Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama man ahsaha barang siapa yang uh, menghafal dan mengetahuinya ya, mengetahuinya itu dah jannah, dia akan masuk surga ini dalil menjelaskan keutamaan mempelajari Asma Allah ya Asmaul Husna ya termasuk dalam sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala. Nah, tapi menjadi pertanyaan di sini, apa maksud kalimat ahsaha? Apakah hanya cukup sekedar menghafalnya saja? Tanpa memahami makna dan isi kandungannya dan mengimani ya, makna yang terdapat di dalamnya? Apakah cukup hanya sekedar menyanandungkan, dinyanyikan saja? Selesai ya, majlis zikir seperti itu tidak tidak cukup bukan itu maksudnya bukan itu makna dari asaha asaha di sini mencakup tiga tingkatan ya yang pertama yang pertama adalah dia mengetahuinya mengetahui dan bila disertai dengan menghafal ya ini tentunya lebih utama dia ketahui Nih, yang kedua dia pahami maknanya isi kandungannya ini. Yang ketiga diamalkan dilaksanakan isi kandungan artinya mengibadati Allah dengan nama-nama tersebut. Karena Allah mengatakan walillahi al-asmaul husna fadguhu biha. Allah memiliki asmal husna fad'uhu biha jadi serulah Allah ibadatilah Allah biha Yaitu dengan apa? nama-nama tersebut maka kita beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut baik beribadah dalam artian berdoa ya fad'uhu biha berdoa kepada Allah dalam artian soal, permohonan atau dua'ul ibadah ya doa Al-su'al, al-mas'alah yaitu kita memohon sesuatu kepada Allah, ya. Dalam doa kita, maka kita bertawassul dengan nama-nama tersebut. Ya. Atau ibadah yaitu mengibadati Allah dengan seluruh ketaatan dan amali, amal ibadah kita yang kita meyakini bahawa ibadah tersebut lillah. Ya. Lillah bahkan zikir yang kita ucapkan Doa yang kita panjatkan adalah bagian dari ibadah yang kita peruntukkan kepada Allah. Jadi, mengetahuinya dan tentunya lebih untuk menghafalnya. Kemudian setelah itu memahami sekandungannya. Kemudian mengibadati Allah dengan nama tersebut. Contoh isi kandungannya <tuh> ya. Di antara nama Allah apa? Dan surat Sabiis Sabiis Rabbikal A'la diantara Al nama ya. Allah Al-Ali Al-Ali Al-Kabir Al-Muta'al itu nama Allah Al-A'la Al-Ali Al-Muta'al Al-A'la yang mahat tinggi Al-Ali tinggi yang menunjukkan persibat ketinggian tinggi abannya semua makna ketinggian tinggi kekuasaan keagungannya tinggi kedudukannya tinggi ya... Zatnya uh, yeah. Ni Kita imani itu Karena itu tinggi yang mutlak Berarti Allah di mana? Fauk Di atas arash Di luar alam semesta ini Karena maka yang paling tinggi arash Maka Allah di atas sana Ya Bukan Allah tidak ada tempat Apa maksud tempat di sini? Keliru itu Apalagi menisbatkan pada Imam Syafi'i ya, Pastinya Imam Syabim mengatakan ya Allah berada ya tempat-tempat Apa maksud tempat? Tempat di alam ini ya enggak ada Tapi kalau di luar Dalam artian tinggi Ya Kalau tempat ya, maksudnya Tinggi Bawah Kanan Kiri Depan belakang Di alam semesta ini Ya Maha suci Allah dari hal itu Tapi kalau maksud Tempat yang mutlak yang miliknya. Kalau secara bahasa satu tempat. Tapi apakah istilah tempat kita gunakan dalam tidak, karena tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah itu sebagai contoh saja. Nah sesuatu yang sangat, ya uh, ironi sekali, membaca Asmaul Husna tapi sifat-sifat Allah -sifat tidak diimani. Ya, kan aneh mengingkari sifat Allah dibaca Asmaul Husna. Berarti Asma nama yang kosong. Itulah akidah mu'atazilah Nama diimani Sifat diingkari Dia kata mereka Allah itu sami Tapi tanpa pendengaran Nusma'kul keterungan Nggak masuk akal ya kan Kok mendengar tanpa pendengaran Berarti tidak mendengar dong Mendengar dengan apa Alim maha berilmu Tapi tanpa ilmu Nggak masuk akal Mati jahil, tak muzibillah minta Nah ini, oleh karena itu imani. Itu contoh saja, contoh saja itu tentang masalah sifat ulu tadi. Ya, kenapa ada manusia yang mengingkari fitrah dia? Ya, type itu. Kemudian yang kedua, ya, eh, terkait dengan Asmaul husnan tadi. Apakah itu benar ada tuntunannya Namun kita berzikir dengan apa? Dengan asma Allah. Mengapa kita mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenyang dengan asma Allah? Empat kalimat kata Nabi yang paling utama setelah Al-Qur'an. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu semua dengan apa? Nama-nama Allah. Ya. Kita berzikir kepada Allah menyebut nama-namanya. Di pagi dan petang hari dalam setiap kesempatan dan keadaan kita menyebut nama bersikap dengan nama Allah dan menyebut sifat-sifatnya. Tapi perlu di garis bawah di sini perlu dicatat dengan baik bukan hanya sekadar menyebut-nyebut nama tersebut secara terpisah dan tunggal seperti Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman apa Ya Rahman Ya Rahman ya. Yala, tip. Yala, tip. Yala, tip. Allah, Allah, Allah. Apa Allah, Allah, Allah? Itu bukan zikir namanya. Enggak ada zikir Nabi seperti itu. Enggak ada. Carilah. Dalam zikir zikir baca kita rida salihin. -sa Dan zikir al-Adkalin Nawawi. Dan zikir-zikir tulis seperang. Enggak ada Nabi mengatakan zikir Allah, Allah, Allah, Allah. Enggak ada seperti itu. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah wa ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billah hasbiya Allah ghanimal wakil lengkap sempurna ya, jadi enggak, jangan menyebutnya nama asmaul sunahnya uh, menyebutnya dengan cara ya, tunggal saja ya. itu bukan zikir bukan zikir seperti itu nah demikian Allahuakbar dan baik sekron dari Zurich. Das jawaban ulisan demikian untuk Ibu Yuni yang sudah dari Jakarta Pusat. Dan selanjutnya kami beralih di layanan santai singkat. Nah, ada pertanyaan dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya pernah mendengar ceramah seorang ustaz muda beberapa kali dia mensifatkan Allah dengan yang saya tidak tahu hal tersebut dari mana, misalkan dengan kata-kata Allah Maha Gaul atau Allah Maha Lucu, nah, bagaimana dengan Perkataan seperti ini, ataukah Memang Ada dalilnya seperti itu, ataukah Memang ini sebuah pelecehan dari asma Wasifat Allah Baik <tuh> Terima kasih atas pertanyaannya Saya Ya minta kepada yang mengucapkan istilah-istilah seperti itu untuk bertaubat kepada Allah ya cukuplah kita di dalam menyebutkan kebesaran keagungan kemuliaan Allah dengan istilah-istilah Al-Quran itu prinsip dalam akidah Al-Sunnah ya prinsip dalam akidah Al-Sunnah bahawa mereka di dalam Mengungkapkan di dalam menjelaskan perkara yang mulia ini hanya dengan istilah-istilah Al-Quran dan Hadis. Ya, ini prinsip Al-Sunnah, bukan seperti istilah-istilah ya ahlul kalam yang tujuan mereka untuk mengingkari sifat-sifat Allah. Kata mereka Allah bersifat wala ta'had. Ya wala amam wala khal wala dakhil wala khari itu sisa alul kalam Allah tidak di atas tidak di bawah tidak di depan tidak di kanan tidak di dalam tidak di luar sebagai menurut Allah lai salahu jihad wala mankaun la tahayyus itu semua istilah Islam yang bidah, ah. beda muhadasa yang disatuskan alul kalam itu menyebabkan mereka dengan tujuan mengingkari sifat tapi tidak mau bertulis terang ya yeah. Baik. Termasuk dalam hal ini yang qalilul adab, ma Allah, yang tidak punya adab. Ya. Mengungkapkan istilah-istilah yang familiar di dalam kehidupan manusia, ya. Makna-makna yang jelek, ya. Yang mengandung kejelekan itu adalah termasuk hal dilarang ahli sunnati wal jama'ah sepakat bahwa Allah nama Allah asma'ul husna kenapa asma'ul husna? Karena nama tersebut mengandung sifat yang paling mulia sifat yang mutlak kesempurnaannya makanya asma'ul husna ya yeah. para ulama menyebutkan sebagai contoh perbandingan nama Allah Al Alim Al Alim Maka Al Dia Yang Maha Sedia Alim ya Al Alim iaitu yang maha mengetahui Di antara makna kalimat yang menunjukkan kepada ilmu adalah Alfaqih ya Tapi kata para ulama kenapa tidak namakan Allah Alfaqih ya Kendati makna faqih juga menunjukkan pada ilmu kerana diantara di dalam makna fiqh tersebut masih ada di sana makna kekurangan yang belum ya yang tidak bisa mewakili makna ilmu secara keseluruhan maka Allah memilih untuk dirinya namanya Al-Alim tidak makan Faqih atau Arif ya, Arif Arif memiliki ma'rifah ma tapi Allah memilih nama Al-Alim ini asmulul kubra dalam akidah Ahlussunnah menamakan Allah dengan nama-nama yang telah ada Al-Qur'an mensifati Allah dengan sifat-sifat yang ada Al-Qur'an Kemudian kalaupun kita mengabarkan nah beda lagi babnya ada tiga bab nama ini hanya satu cara untuk mengetahuinya ada wahyu ya bisa kedua sifat lebih luas tapi terbatas Kok luas terbatas ya lebih luas kena untuk mengetahui sifat itu dengan cara makna kena setiap dengan cara mengetahui nama kena setiap nama menjelaskan bar sifat contoh Ar-Rahman tadi berarti menunjukkan kepada Ar-Rahma atau Allah sebutkan langsung sifat tersebut Ya yadullah tangan Allah berarti sifat Allah atau dari perbuatannya ya Nah perbuatannya ya, fa'alu fa'alu limayurid yurid ya baik nah selama makna tersebut saya ulangi selama makna tersebut tidak menunjukkan kepada makna yang tercela itu boleh kita mengabarkan menggunakan istilah untuk mengabarkan tentang Allah dan kita wajib menetapkan sifat tadi adapun istilah-istilah nama-nama istilah kalimat yang mengandung makna, ya, uh, uh, kekurangan tidak boleh seperti tadi, mahgawul, mahlucu. Ini bahasa siapa? Ya. Ini bahasa bukan manusia sama mereka. Ittaqillah. Anda siapa? Anda makhluk Allah. Maka beradab bersama Allah. Jangan kurang hajar bersama Allah. Beradab bersama Allah Gunakan istilah yang Al-Tentukan Dari mana anda mendapatkan Bahawa ada istilah lucu Allah lucu Gaul Maka bertawabat kepada Allah Anda makhluk Allah Ciptaan Allah Manusia Maka harus punya adab bersama Allah Jangan qalilul adab Jangan kurang hajar bersama Allah Ya Maka Sadar ini pembahasan yang harus diketahui bahwa dalam hal ini kita hanya menggunakan istilah Al-Qur'an. Anda ingin membuat jemaah audiens tertawa ya? bukan dalam hal yang seperti ini. Kalaupun kisah-kisah yang bermanfaat yang mengandung makna ya di sana mungkin sebagian mereka tersenyum dengan kisah tadi. Tapi sengaja Anda membuat istilah-istilah Ya berbicara tentang Allah, Allah gaul lucu, mana an, siapa anda. Nauzubillah min dalik. Maka tinggalkan sesa seperti itu. Beradab bersama Allah. Ya. Kalau kita beradab sama manusia boleh pada Allah taala. Ya. Inilah akhlak kepada Allah tabaraka taala, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak terpalang untuk ya menjelaskan atau mengungkapkan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala Nah, demikian Allahuakbar Baik, syukur Atas jawabannya Ustaz Demikian untuk yang bertanya Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz Di layanan amsan singkat hamba Allah yang berada di Sumatera Barat Ya Ustaz ada suatu kelompok Yang meniadakan Tauhid Asma wasifat Dan menggantinya dengan Tauhid Mulkiyah Apakah ada tauhid mulkiyah tersebut Ustaz? Nah, jazakumullahu khairan. Ah, jazakumullahu khairan. Baik. Ikhatul iman para insya Allah Ya ada sebagian itu menafikan sepertinya dia tidak mengingkari ya, tapi mungkin tidak perhatian, tidak memperhatikan. Tapi kalau mengingkari ya, meniadakan sama saja tauhid asma wa sifat. Ya, pada intinya juga dia meniadakan tauhid mulkiyah tadi. Ini ya kontradiksi yang yang apa gitu ya, yang yang terjadi dalam ungkapan tadi. Kok ditiadakan Tauhid asma' wa sifat, Kemudian, Tauhid mulkiyah. Bukankah mulk itu dari antara sifat Allah dan namanya, Malik Yawmiddin? Ingat ya, bagaimana logikanya. Dan, bukti kebatilan suatu pernyataan, kontradiksi. Ya. Walaukana min indi ghairillah, lawajadu fi ikhtilafan kathira. Kalau Al-Quran datang s.a. Allah, maka akan terdapat perbedaan yang banyak sekali. Maka cukuplah sebagai bukti kebatilan pernyataan tadi. Ini kontradiksi pernyataan yang kontradiksi. Kan okay. bagaimana dia menia, meniadakan menafikan tauhid asma was sifat kemudian menetapkan mulkiyah. Ya mulkiyah itu sifat Allah, mulk. Malik yaumiddin, lahul mulk. Naam. Alifs كذلك, kan demikian. Naam. Just pernyataan yang buat. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, Tidak perlu ada mengkhususkan mulkiya, Kerana telah termasuk ke dalam asma asibat tadi. Atau sebagian misalnya tauhid al-hakimiyya. munculnya demikian itu, Kerana persepsi sebagian, Konsentrasi utamanya dalam urusan dakwah pendidikan, Bagaimana mencapai kepada kekuasaan. Jadi kesyirikan kata mereka yang paling besar ini, Kesyirikan para togut-togut yang tidak memimpin dengan hukum Allah. mulk Maka, harus diganti dengan mulk kekuasaan hakimiah eh, hukum Allah syariat Allah maka harus ada tauhid hakimiah itu sesungguhnya menghususkan pertama telah menyelishi akidah al-sunnah karena tidak ada ulama salaf ul al-sunnah mengkhususkan hal itu karena telah termasuk ke dalam tauhid asma wa sifat dan mulk termasuk juga rububiyah Allah nah maka jelas ya tidak benar paisilah tersebut ya tidak ada arti dari mengkhususkannya nah kemudian juga ya demikian itu akan memberikan efek negatif tidak ada perhatian kepada tauhid yang lain asma wasifa di tiadakan lalu bagaimana dia ya hukum siapa yang kunulkan Allah hakim Allah alim Allah malik Malik atau Malik? Malikiumuddin, Malikiumuddin. Naam, limanil mulk? Billahil wahidil qahhar. Kan begitu. Oleh karena itu ini jelas, istilah tidak benar. Cukuplah apa yang telah kita jelaskan tadi. Ya. Secara global tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa dan semua tauhid yang berkaitan dengan Allah telah termaktub ke dalam kedua ketiga pembagian tadi. Mungkin dalam hal ini sebagai faedah bagi kita para ulama ya uh, menjelaskan pembagian dari dua sisi. Tapi sebenarnya, sebenarnya termaksu, telah termasuk uh, telah terkandung ke dalamnya ketiga pembagian tadi. Ada yang mengatakan dari uh, sisi bahwa tauhid asma wa itu tauhid asma wa dan rububiyah itu itu konsentrasi konteksnya atau konsentrasinya babnya lebih berkaitan dengan masalah keilmuan tentang Allah dan juga berita yang terdapat dalam hadis Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Allah. Maka mereka namakan tauhid al-ilmi al-khabari karena ini kita mengetahui ya konsentrasinya atau lebih dominasi di sini adalah berilmu tentang Allah. Ya dan sumbernya adalah kabar berita nah, berita tentang Allah, maka kita imani kita yakin tapi kalau tawhid uluhiyah ini kan perbuatan manusia af'alul ibad kepada Allah iaitu kita beramal itu perbuatan kita, kerana kita meyakini Allah yang diibadati, maka kita persembahkan ibadat tadi kepada Allah uluhiyah, rububiyah kendati uluhiya juga sifat Allah ilahun tapi ubudiyah perbuatan ibadah itu perbuatan manusia maka ini berkaitan dengan apa? amal iradah qasda. iradah kehendak qas keinginan maka sebagian menamakan tauhid al-amali karena amalan tauhid al-iradi kerana telah berkendak tauhidil qas apa bermaksud, maksud ibadah itu kita maksudkan kepada Allah ibadah itu kita hanya mengharapkan dan beribadah itu iradatu wajah Allah dan itu jadi amal yang berkaitan dengan iradah nah ini yang maksud di kalangan juga para ulama ya, dan syekhul islam ibn timiyah dan ibn qayyim sering menjelaskan hal itu jadi tauhid ilmi khabari masuk ke dalamnya tauhid al-asma' wa sifat dan rububiyah tauhid Al-Iradi, Al-Talabi, Al-Qasdi, ya itu istilahnya masuk dalam Tauhid Al-Uluhiyah. Jadi ada taksim yang dua bagian, kemudian ke dalam dua bagian tadi masuk ketiga pembagian tadi uluhiyah, Rububiyah, Ruhbuya, Asma'ul-Sifat dan Uluhiyah. Nam, adapun pembagian tadi Tauhid al atau Hakimiah ini jelas Tauhid yang tidak terdapat dalam pembagian, ya. Uh, ahli sunnah dalam menjelaskan masalah Tauhid, tapi muncul dari kalangan, ya para aktivis harakiin, yang tujuan dakwah mereka adalah bagaimana sampai pada kekuasaan Hakimiah, kerana mereka meyakini kesyirikan yang besar itu, ya kesyirikan para Tauhud yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu persepsi mereka, maka harus konsentrasi Hakimiah, Hakimiah, Hakimiah ya atau khilafah atau khilafah, khilafah seperti itu. Nah, demikian Allah alam, demikian bisa disampaikan sejak pada kesempatan kali ini mohon maaf atas kekurangan. Wa astagfirullah li wa lakum muslimin kulli dhanbin fastagfiruhu innahu huwal kita tutup acara ini doa kafaratul majlis, Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.